OUL Poveste populară slovenă A fost odată, de mult de tot, pe când toate viețuitoarele și lucrurile vorbeau, erau prietene și se înțelegeau, un ou. Și oul acesta, cum era el singur și se plictisea, S-a gândit într-una din zile să se aventureze într-o călătorie. Dar unde și mai ales cu cine? Într-o dimineață însorită, s-a trezit cu chef de ducă și, fără să se uită înapoi, a plecat rostogolindu-se în călătoria vieții sale. Se gândea că își va atrage tovarăși de drum imediat. Cine n-ar vrea să meargă într-o asemenea aventură? Nu a mers mult că a și dat peste un crab. Unde mergi, Crabule?" Mm, da, tu?" Eu merg în călătoria vieții mele, știi?" Pe unde anume?" <gâng> Bă, nu știu încă, dar voi vedea pe drum." A -a -a -a -a -a, auzi, Crabule, nu vrei să vii cu mine?" Bine, fie ce-o fi, vin și eu cu tine." <gâng> Bine, <gâng> hai!" Oul, fericit că își găsise primul tovarăș de drum, a pornit mândru cu și mai mare dorință de aventură Au mers ei ce au mers până au întâlnit un rățoi <cute> Unde mergi, rățoiule? Dar voi? Noi mergem într-o călătorie, nu vrei să ni te alături? Moc, moc. Bine, fie. Că tot nu am nimic de făcut astăzi. Moc moc. moc, moc. Și au pornit cu toții la drum. Au mers ei ce au mers până au întâlnit un curcan. <cute> Unde mergi, curcane? <cute> <cute> Dar voi... <cute> Noi mergem în călătoria vieții Hai, nu vrei să fii cu noi? Pe cât s-a ajung friptură, mai bine vin cu voi Gorcanul s-a alăturat oului, crabului și rățoiului și au pornit-o cu toții la drum S-au mai întâlnit ei cu un cal, un taur și un cocoș I-au luat și pe ei și acum erau cu toții șapte și cum mergeau ei așa? Drumul i-a dus într-o pădure deasă și întunecată. Când deja se notă și li se făcuse foame, s-au hotărât să caute una dăpost și ceva de aleguri Cocoșule, că ești mai ușor și mai sprinde. Nu vrei tu să te urci în cel mai înalt copac și să vezi dacă se zărește ceva în cale? Sigur, acum! Din vârful copacului, cocoșul a văzut, nu departe de locul unde se aflau, o căsuță pe un ușor. Au mers într-acolo și când au ajuns, oul i-a spus calului Calule, du-te și bate la ușă și gerea de posta, de rog ai, ai, ai, Și ceva de mâncare, de rog Bună seara, mătușică ai cumva în plus ceva de aleguri și vreun loc în o unde să ne adăpostez și pe noi peste noapte? N-am nimic! Am... plecat de aici! Plecați, plecați! Taurule, ia bătrână în coarne și du-o în pădure! Taurul nu a stat pe gânduri și a luat-o pe bătrânică în coarne, adâncindu-se în pădurea deasă. Apoi cei șapte prieteni de drum au intrat în căsuță, unde au găsit o masă întinsă... Plină cu tot felul de bunătăți Căsuța era de fapt adăpostul a șapte tâlhari Care se întorceau acasă cu prada Iar masa era pregătită pentru ei Deodată s-au auzit glasurile hoților Se întorceau de la prăduit Dragilor, e timpul să vă ascundeți Cocoșule, tu zboară pe acoperiș Așa, tu, tu, taurule, tu repede du te în o gradă Calule, bagă-te sub ușă Curcanule, sus pe cuptor Tu, rățuiule, intră sub laviță Creabule, creabule, scufundă-te bocalul cu apă Iar eu, eu, eu am să sar în jărate. Și cu cât se apropiau hoții de casă Se mirau că nu văd lumină pe semne, bătrâna dormise, se întâmplase ceva. Aveți grijă să nu stricați ceva din cele ce-am furat. Eu intru primul să văd ce s-a întâmplat. De cum a intrat hoțul în o gradă, Taurul l-a luat în coarne și l-a aruncat în casă, unde calul l-a izbit cu o copită. Stați, că pun eu mâna pe voi! Hoțul încerca să facă lumină cu jarul din sobă, dar oul, care se afla acolo, a suflat toată cenușa spre fața hoțului. Orebite de cenușa fierbinte, hoțul a sărit să ia pocalul cu apă, dar crabul i-a prins mâna în cleștii săi. Speriat, hoțul i-a spart pocalul și a făcut dita mai tărăbuiul. Taman atunci rățoiul a bătut din arip și a început să măcăne Curcanul de pe cuptor a bătut și el din arip. Calul l-a pognit din nou cu copita și l-a aruncat afară Unde taurul l-a luat din nou în coarne și l-a aruncat afară din ogradă. Hoțul, după întregul tărăboi, abia a ajuns la ai săi și le-a spus E vai și amar de casă nici nu am apucat bine să intru în curte, că m-au împins în casă. Când am vrut să aprind felinarul să văd cu cine am de-a face, unul cu pușca a tras în mine de-aproape că m-a orbit. Când am vrut să intru să iau apă din pocal și să-mi spăl fața, un, uh, un croitor mi-a tăiat degetele cu foarfecele. Da, de sub laviță, uh, se m-a lovit cu suveica și a strigat, da, da, a strigat. De pe cuptor, brutarul a vrut să mă pună pe lopată și zice: Dai, dai, dai, dai, dai, dai! Din spatele ușii, uh, pantofarul mi-a dat una cu calapodul. Bine că am scăpat și nu m-am urcat pe acoperiș, ca acolo era călăul care striga: Aduceți-l aici! Auzind toate grozeviile, Hoții au fugit care încotro, lăsând baltă prada. Cei șapte prieteni, oul, crabul, rățoiul, curcanul, calul, taurul și cocoșul, s-au așezat la masă, au mâncat și au băut în voie, iar apoi s-au dus fiecare pe drumul lui. Și poate cine știe, într-o zi se vor mai întâlni din nou și vor face o altă călătorie a vieților.